Belső közlés Tal és szöveg első készből A szerkesztő pályi márk. Belső közlés Kívánok. A Klub zenés és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntőnöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa a megjelenés előtt szövegeit, és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk egy különleges szerző, aki egyáltalán nem írónak indult, hanem inkább a marketing világában próbálta ki magát, később azonban ez az irodalom iránt. És heves érdeklődése után elkezdett novellákat írni, és mondhatjuk, hogy novellákban utazik, és sikere is lett. Rényi Ádám írót, kommunikációs szakembert köszöntöm a stúdióba, Szervus Ádám, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, 20 estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. És mindjárt el is kezdjük a beszélgetést többek között arról, hogy vajon az író az nem -e mindig kommunikációs szakembere egy szemében, de előtte hallgassuk is meg rögtön az első dalt, melyet mai vendégünk választott, méghozzá vár Éva. Edith Pia feldolgozását, a szerelem himnuszát. Lilahajot hordanék, érted, bármit megtennék, bármit, amit tőlem kés. Itt Piavdalával kezdtük, Rényi Ádám íróval, média szakemberrel a belső közlés mai adásában. És kezdjünk is a névvel már pedig azért is, mert nagyon sok novelládban lesz jelentősége a névnek, hogy valakit hogy hívnak, hogy nem hívnak, hogy emlékeznek a névre, vagy hogy felejtik el a nevét, és rengeteg variáció előfordul. Ádám nevű szereplőt egyik kötetetbe se találtam, ez már neked feltűnt, és például az, hogy Tibor viszont mindegyik kötetben van? Szerintem van, Ádám. A, a, azt hiszem, az osztálytálkozóban van egy, egy novell, amikor a, rádióban híreket mondanak, és Ádám névnap van szeptember 9-e. Nem jut eszembe, hogy milyen cím vannak a novellámnak, de igen, borzasztó nehéz egyébként embereknek. alapján nevet a igen, igen, van a Borzasztó kérdésem? nehéz nevet adni embereknek, és egyébként a, a, az egyik, a szerkesztőmnek, Laik Eszternek az egyik legnagyobb feladata minden alkalommal az, hogy, hogy ne, ne Ica néninek hívják az összes itt, és ne Tibornak hívják az összes bácsit. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy muszáj, hogy ugye nekem 30 írás szokott lenni egy-egy kötetemben, most hogy már három van, most már mondom ezt, hogy szokott. És, és az, hogy, hogy ne, ne térjenek vissza ugyanazok a nevek, de ez, ez nem, mindig, nem mindig sikerül és, és, és, és ugye kötet, tehát hogyha különböző kötet van, akkor talán úgy már nem ér viszont van olyan, hogy most ugye mi színház, színpadra is vittünk már egy, egy gyűjteményt, és most majd lesz még egy hogy ott meg ott megint összecsúsznak a tiborok uh -huh. vagy nem tudom, szóval megint a változtatni kell az igen, igen, igen, igen, igen, igen, nem igen, tib... nem, nem, igazából nem, nem, nem, nincs is igen, nincs is, közeli or not tibbi, that is Egy, igen, eskücsen, nincs, nagyon Tibor, vagy így. Ilyen. Tehát nem hát, tudom, hogy ezért egy jó hogy, szabad jelölő, mert. Hát, nem tudom, valószínűleg tudod, van ilyen, hogy mondj egy állatot, és azt mondod, hogy kutya, és akkor nem tudom, mondj egy férfi nevet, és lehet, hogy én azt mondom valami, hogy Tibor. Tehát, nem, nem tudom miért. Tehát, Tibor nevű kutya még lehetne. Igen, esetleg. Igen. És van olyan, amikor valaki viszont nével együtt mutatkozik be számodra, mert ugyan úgy a karakter, hogy nem Iccanéné lesz, hanem Erika néni például, vagy. Ö, Gábor igen, hát ö, van olyan, ahol minél úgy, úgy, úgy, úgy adja magát. Például van -e, az Erika című kötetben van az Alpár evangéliuma című és ott, ott ugye ez az alpár az nagyon jó név arra, ami, ami, ami, aminek ott, ott lennie kell. De egyébként az Erika néni is talán olyan, hogy mondjam, a, a, igazából kötet címként szeretem különösen ezt, hogy Erika néni, uh -huh. mert annyira fura, tehát hogy, hogy hívhatnak, hogy mi le, hogy lehet a címe egy könyvnek az, hogy elikanéni? Ez úgy, úgy már, már úgy ugye hogy... De valami úgy, fura, ilyen parézerzsömlés otthonosságot állat igen igen magánmól, igen. igen. A, nekem, nekem igazából az a... Tehát nagyon jól megfogalmaztad az én krédómat, az én vagy nem tudom, tehát az én állandó célomat, hogy valami parizer zsöblés ö, otthonosságot uh -huh. szeretnék árasztani, mert, mert azzal, tudok, ö, azzal tudok egyből az olvasóval kapcsolódni, hogy és ilyen szempontból jó, jó, jó, jó korú vagyok, tehát én 47 éves vagyok, ugye az ember olyan, olyan úgy, úgy tud, tud egy olyan, szerintem olyan, olyan 20, 20 évre fölfel és 10 évre lefele tud körülbelül kapcsolódni, uh -huh. És, és ezért úgy jól, jól bele... Azért ez egy elég nagy halmaz, vagy egy, igen, egy jó, jó halmaztú jelenteni. Igen, igen. Azt, hogy te miért lettél Ádám, annak van története? Illetve milyen a viszonyod ehhez az ősi szép névhez? Úgy tudom, hogy az, az, az édesapámnak volt egy barátja, vagy egy ilyen jó ismerős, aki nagyon tisztelt, és őt mindenki Ádám volt a keresztneve, és innen jött a, az ötlet, Hát. Szeretám lenni szélek. Majdonképpen azt hiszem, hogy igen, azt hiszem, igen. Már volt idő megszokni, de, de igen, azt hiszem, hogy, hogy ö, ö, ugye szokott olyan lenni, hogy valaki, ne, valaki ez úgy illik a neve, vagy nem illik a neve, de azt úgy másról szoktad úgy, úgy saját magaddal nem. Úgy, úgy annyira megszoktad, hogy ezt nem tudod eldönteni, hogy illik-e hozzád. És az elényi novella, hogyha másnaptól minek kell téged mondjuk Dezsőnek Igen, kívni. Igen, igen, igen. De hogy, hogy békében élek a keresztnevemmel, nevemmel, azt hiszem, és a vezeték nevemmel is már, igen. A vezeték nevedre is kifogod tenni. Tényleg igazi média szakember és kommunikációs szakember a mai vendég, mert rögtön az utó következő kérdésemet is így Igen. kiolvassa gyakorlatilag, pedig olvasó szemüvege van, tehát nem hiszem, hogy a sorok között látna. De most hallgassuk meg Dmitri Sosztakovics második keringőjét, és utána folytassuk a beszélgetést Rényi Ádámmal. Dmitri Sosztakovics megbunhatatlan második keringőjét, a belső közülés mai vendége Rényi Ádám választotta ezt a zenét is. és nevekkel indítottunk, és most fogunk a vezetéknévre átkanyarodni. Ismert értelmiségi család sarja vagy, ezt talán így mondhatjuk szépen. Ez a gyerekkorodat miképpen határozta meg? Titkok voltak, vagy éppen túl sok történet? Mert azért rengeteg oldalága meg eredője van ennek a Rényi famíliának a hát, történettől az újságíráson keresztül, tehát nagyon sok felé mutat ez a név. Igen. Sok, sok minden volt. Anyai ágon nagy, mamámat ismertem csak, de ő szerintse sokáig. Ott inkább titkok voltak. Tehát, hogy ő nagyon sok mindenről, ilyen fájdalmas dolgokról nem nagyon beszélt. Uh -huh. De azért beszélt, nem, tehát, hogy azért múltról beszélt, de az ilyen fájdalmas dolgokról nem. A az apai ágom viszont abszolút át, hogy ott tulajdonképpen ott, ott egy 20. századi történelem, Igen. az ott, az ott úgy, úgy, úgy, úgy, úgy jelen volt. És, és hát nekem ilyen nagyon érdekes volt, hogy a, a, az én családomban, pont az én édesapám, akit, akit sajnos nemrég veszítettem el, ő, ő, ő volt egy ilyen kakuktojás, mert ő, ő gazdasági. Pályát futott be, ő, ő, ő egy üzletember vállalkozó volt, és de minden, minden másra rokonom az humán értelmiségi, és, és, és, és nagyon nagybátyám művészet történézt, a néném szociológus, nagyszüleim újságírók voltak. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy inkább így oldalágon uh -huh. láttam ezeket, vagy így nem pont, pont direktben, de hát igazából mindenki nagyon tehát, hogy nagyon, nagyon sok inspiráló családtagom van a fölöttem lévő generációkban is, és a saját generációmban is. Például az én, az én nagyszerű unokatestvérem, a Rényi Dániel, aki a 444-nek a csodálatos újságírója, és még a többi unokatestvérem is egyébként, akik nem, talán az én nevük nem annyira ismer, de hogy, hogy, hogy, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon tehetséges emberek, meg a testvérem is. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nyilván ez, ez nagyon. Tehát egyrészt, egyrészt ez egy nagyon jó érzés, hogyha az ember körül olyan családtagok vannak, akik, akikre büszke lehet, másfelől meg ugye fel is adja a leckét. Tehát, hogy. hogy Hát igen, nem. mert nem kell bemutatkozni, pontosabban bemutatkozol, de az emberek nagy része ez alapján már nagyjából sejti, hogy te honnan ami Nem, Mi nem jelent a... semmit egyébként. Hát szokták, de... te, melyik, te melyik lényinek vagy. A... Igen, igen. igen. igen. A matematikus lény az pont nem rokon. Ha, de ugye? a matematikus lény az a nagypapámnak volt az unokatestvére a lény a Na Igen, a híres, nagy matematikus, vagy akkor ilyen is volt a családban, nem igen, csak ez a bölcsés van. Érdeklő elemi kíváncsiságban azért is izgatott, mert visszatérő nagy témát, hogy az, embert, a, az ember személyiségét hogyan határozza meg a közeg? Lehet az család, lakóhely, iskola, hogy ez mennyire hat, vagy nem hat az illetőre? Ezt ez jól látom, hogy ez egyik ilyen nagy témád? Ugye az az érdekes, hogy amikor az ember ír, akkor nem ilyen tudatosan csinálja. Tehát, hogy, Magyarul, hogy, jól látom, ezt hogy biztos jól látod, így nem gondolkodtam így ezen, de, de igen, nyilván, nyilván hát ugye az ugye, Szerintem a, a novellákban ugye nagyon fontosak a markáns karakterek, mert ugye csak néhány oldalad van arra, hogy elmondja egy történetet, tehát ott a karakternek egyből meg kell lennie. És, és szerintem, hogy karaktert nagyon könnyű ábrázolni a környezete által. Főleg, mert egy jó neve is van, ami nem igen, a Tibor. Igen, igen. hát vagy, vagy a Tibor. Épp, vagy épp a, vagy Tibor. a Tibor, igen. Szóval, hogy, hogy így, tehát, hogy, hogy a tárgyak, a, a környék, a, a, nem tudom, a, a, a lakásnak a, a, a nem tudom én, a berendezése, az, az, az, az ad egy... Mert minden tartalmaz annak az illetőnek igen, a személyiségét, vagy igen, mindenre kivettül. Talán. Igen, és hát valószínű, hogy, hogy talán ilyen vagyok, meg lehet, hogy mások is ilyenek, hogy, hogy azért gyorsan lehet ítélni a külsőségekből, és mivel abban bizony más is ilyen, ezért ha oda teszem azokat a külsőségeket, akkor talán már, már ott is van velem a történet. Van bán. valami közös, közös pont. Most megkérjenek, hogy akkor olvass fel a Klubrádió mai adásába, a belső közlésbe azt a szöveget, amit hoztál, és utána megint zene jön, és aztán folytatjuk a beszélgetést. A pizza. Akkor már több mint két napja nem ettem. Lehet, hogy majdnem négy is volt, nem nagyon működött az időérzékem azokban az években. Inni mindig ittam, az ugyanis nem került pénzbe. Ivókutakat azért lehet találni Budapesten. Vagy beszöktem egy nyilvános vécébe, amikor valaki kilépett onnan. Csak észnél kell lenni, ki kell támasztani a lábaddal, és nem hagyni, hogy becsapódjon. Így megsporolod a kétszázast, és annyi vizet iszol, amennyit csak akarsz. Na meg a dolgodat is elvégezheted, ha kell. Nem tudom pontosan, hogy aznap hogyan kerültem a bazilika környékére. Az anyag nem segít abban, hogy képben legyél a saját lépéseiddel, cserébe viszont az éjséggel is könnyebben megbirkózol. De akkor én már túl régóta birkóztam vele. Igen, inkább négy napja. Talán öt is volt az. Azelőtt csak egyszer jártam a Pesti belvárosnak ezen a részén. Miért is mentem volna oda? Nem volt arra nekem semmi dolgom. Nem vagyok pénzes turista, vagy ilyesmi. Kőbányán, ahol csövezni szoktam, nincs annyi közteres, meg kamera sincs annyi, azok se nagyon működnek. Na meg könnyebb is anyaghoz jutni. Bármilyen mélyre is csúsztam, valahogy a guberálást taszított, Ismertem más drogost, aki rendszeresen a kukából evett, de én undorodtam a gondolatától is. Talán mert én még emlékeztem a normális életre. Sokan az utcán élők közül már nem emlékeztek rá. Egy térköves sétálló utcán bolyongtam, kisé bódult állapotban, amikor megláttam a pizzát. Valami olasz vendéglő teraszának bejáratához volt kihelyezve egy tányéron, amit kisé megdöntöttek, hogy a járók elők jobban lássák. Üvegből készült búra bolyította, amely megvédte a legyektől. Kétszer-háromszor elsétáltam a pizza előtt, de nem mentem túl közel, hogy a kövér pincér, aki unalmában étlapokat gyűrögetett a kezében, ne szúrjon ki magának. Megfigyeltem, hogy a pizzán sonka és gomba szeletek voltak, a közepén és a szíleihez közel, öt vagy hat fekete színű olajbogyóval. Sokszor ettem ilyen pizzát, amíg még a szüleimmel éltem, de amióta drogozni kezdtem és otthagytam őket, Legfeljebb csak egy zsírban tocsogó, sima sajtos pizzaszeletet tudtam venni a keletinél a töröktől. Vagy azt sem. Nem tudom honnan jött a késztetés, hogy ellopjam a pizzát és elrohannyak vele. Talán a cuc vagy az elviseletetlenné váló éjség adta a bátorságomat, de nem is gondolkodtam, amikor az egyik kezemmel lelögtem az üvegburát, a másikkal tenyerembe gyűrtem a pizzát és futásnak erettem. Ahogy futottam a pizzával, egymás után gurultak az utcára az olajbogyók, miközben Markom összeszorításával próbáltam nem elejteni menekülés közben a zsákmányomat. Ahogy rohantam a Duna irányába, szapora lépteket hallottam magam mögött. Az olasz étterem kövér pincére, izzadva liheg veszette, fekete nadrágba bújtatott lábait. Álljon megpróbálta üvölteni, de szavai feloldódtak a fújtató hörgésben. Nem értettem, hogy miért üldöz, hogy miért sajnálja tőlem ezt a megszáradt hideg tészta darabot. Hiszen abban az, időben, abban az időben, amíg utánam fut, a pizza árának többszörösét is megkereshetné adban, Mivel az utca sarkán két rendőrjárjort pillantottam meg, gyorsan egy belső udvaros ház felé futottam tovább. Mint ha kicsit lemaradt volna, de a pincér nem adta fel. Közben én is inkább, egyre inkább elfáradtam, hiszen napok óta nem jutottam energiához, alig több, mint ötven kilós testemen, pedig sok izom nem maradt. Egyszer csak eltűnt a fickó. Feladta gondoltam, és újra lelassítottam a lépteimet. De tévedtem. Valahogy kicselezett, nem tudom, hogy csinálta, de a következő pillanatban ott állt előttem, nagy lapát lapátkezével pedig megszorította vékony csuklómat. A fájdalomtól ujjaim elernyettek, és a pizza a földre esett. Gyűlölettel néztem az izzat nagy fejét, és biztos voltam benne, hogy az éjszakát már a rendőrségi fogdában töltöm. ember ez dekoráció, le van fújva lakkal, mérgező, beteg lesz, ha ebből eszik, mondta lágy hangon. Elengedte a csuklomat, és a vállamra tette a kezét. Majd elővette a farzsabéből 5000 forintot, és a kezembe nyomta. A meglepetéstől megszólalni sem tudtam, csak némán néztem, ahogy továbbra is fújtatva, visszabattyog az étteremhez. Ez 2023. szeptember 7-én történt. Éppen 249 napja. Pontosan tudom, mert azóta vagyok tiszta. Remélem, hogy rám ismert a mélyen tisztelt ház Bonjour és a napot. Tegnap jöttem Párizsból, és oly nagy itt a láz Hogy én most ilyen vagyok! Előnyösen hatott rám az egyfel torony Notre-Dame-es, a boá, több moderát is így átvettem én és a nő, mint sohajt felé Stux maga fél, fel de le vagy, sír egy pár mininett Stux Maka jobb, mint a Söválié Az ember nem látná, én ugye éjjek el se hinné Stux Maka főz, mint egy dümár jó leszünk, ugye maga megény Stux magába, mindenki szerelmes Stux Maka veszedelmes, Nem csodálom, megfőztem a misztengettet is Ilyen baj mindenütt kell Érdekes, hogy Párizsban a tojás mindig friss, Ez az egy nem roblik el. Elmondtam a rincben tegnap egy-két rövüt, Mondta is a és Stux ez négy Van a baj, utca sarkán egy kis palota, Remélem eljön oda. Stux maga vérbeli belli Párizsi lett, De képzelem, hogy sír egy pár mininet. Stux maga jobb, mint a Söpálijé, az ember nem látná, él, ugye, el se hinni, Stux Maga főz, mint egy már regény. Jó ma leszünk, ugye, Maga megény. Stux hisz ma magába, mindenki szerelmes, Stux Maga veszedelmes. De megfigyelni ezt a gráciát, itt minden mutatva lesz. Hogy forgatom, például a sétapálcikedel unberús, akár a prancóftnál lesz. Sajnos ez a sik, nem mindig kilók, Le is fogytam két hét alatt 40 kilót. Színházban vagy Orfeumban, bárhol láttak ők, üldöznek a kicsi nő. Stux maga vél, belép itt le, De képzelem, hogy sír egy bármilyen? Stux maga jobb, itt a sönnvállni Az ember nem én, én, ugye el sem Stux maga főz, mint egy tűn már regély. É jó bele sünk, ja maga Stux magába, Stux maga, sztuks is mindenki szerelmes sztuks maga beszélmes. A híres kuplét szacvai László és Benedek mikroszeradésében hallottak. Rényi Ádám író hozta nekünk ezt a dalat is, az adás végén fogunk beszélgetni, hogy miért ezeket a zenéket hozta. És az előbb az iskolát már említettük a fontos közegek közül, az első kötetett cím az, hogy találkozó, de áttételesen a bezeggyerek és az Erikanéni is kapcsolódik valamiképpen ehhez a világhoz. Te 1977-ben születtél, milyen nemzedéki tapasztalattaid vagy kicsit komolyabban, ha már van szociológus és a családban, generációs identitásod van. <gül> <gül> ezeket nehezeket kérdezel. Hát nem tudom, igazából ugye én. én az pszichológus a... van a családom, vagy Én, az a, én az, a, az a generáció vagyok, hogy én ugye én 13 éves voltam, a, a, vagy 12-13 éves voltam, így a rendszerváltás környékén, én, én nekem volt még, még azért emlékezhető élményem a, a, a Kádár rendszerből de de azért ugye a a, a világ, világ értését azt azt azt inkább a 90 es évek uh -huh. ben úgy kezdődött vagy hát úgy akkor úgy gyorsult fel és és hát én nekem nagyon jó... jó tehát én, én, én, én, én nagyon szerettem a 90-es években élni, nagyon szerettem középiskolai közöken megyet, jártam, kölcsei gimnáziumban Budapesten. És, és nagyon... Hát a mai napig a barátaimnak jelentős része az ott, onnan, onnan van. És, és hát, hát tulajdonképpen ez a... Ez a... Ez a éledő demokrácia ez a már, tehát hogy nekem még megvan az, hogy a határhoz közel, ott, ott lehalkítom a rádiót, uh -huh, pedig már nincs uh -huh. határ tehát, hogy, hogy ezek a igen, ezek az, ezek az ilyen jellegű szorongásai még megvannak de, de, de közben meg, meg az is megvan, hogy, hogy megyünk a barátokkal egy nem tudom én, ülünk öten egy 206-os peugeot és is megyünk megyünk Párizsba, és és szóval, hogy, hogy mind a két irányba akkor vannak igen, szabad szabadt igen igen, igen igen igen igen igen a igen igen igen igen igen igen A igen igen volt már igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen nem vagyunk elég ö, jó, jó szervezők, vagy tehát, hogy nem tudom. Így, néha van osztálytálkozóm, de nem volt szerintem eddig sok, és azt egyen nem is voltam ott. Ö, de most pont a legutóbbi, ott, ott, ott, dedikáltam ott, az az Hát ö, nem tudom, azért nem nem szólnak az osztálytalálkozók, vagy az, osztály, az előző osztálytalálkozó se szólt az én könyvemről, hanem nem arra mert hitti, szólt. A sziktív egyébként én. az, ami abban elhangzik, van dolog azok, igen, igen, azok, igen, azok abszolút, nem a valódi. Abszolút nem. Nem ilyen pecska, anyu jelenlegő jel nem, nem, dolgok. Nem, nem, nem. nem. nem igen, az az igazság, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy az én írásaimban vannak persze nyilván nemféle traumák, meg fura emberek, meg stb., de hogy ő, nekem nekem egyáltalán nem volt annyi traumám, mint amennyiről írtam szerencsére. Tehát, hogy, hogy nem, én nem vagyok ez a, a kírom magamból a fájdalmaimat, uh -huh. hanem, hanem így igazából meg, nem tudom én, megtetszenek helyzetek, vagy eszembe jutnak történetek. De ez kétségtelen, és ez pont, pont így nem olyan régen vettem észre, hogy, hogy az iskola és az iskola által, nem, nem akarok ilyen nem akarom ezt negatívan mondani, mert nem is gondolom úgy feltétlenül, hogy az iskola okoz traumákat, de inkább azt mondanám, hogy az iskola, tehát amikor iskolások vagyunk, abban a korban még, még, még sok mindent nem tudunk elég jól feldolgozni, és akkor megmaradnak ilyen, ilyen fura de fogékonyabbak is vagyunk, nem? Tehát igen. a másik oldalra meg egyfajta olyan befolyásolhatóság, vagy olyan, amikor még nem nőd a fejed lágya ilyen szempontból, és azért hatnak nagyon pozitívan igen. olyan tanárok, meg olyan traumák igen, igen, is, mert meg a barátságtapasztalatok, akár a, a fiúk igen. között, akár lány, mert ez valami eredendő dolog. Igen, de hiszem. közben sok olyan ezek közül, amit felnőtt fejem már csak így mosolyognánk rajta. Tehát, hogy nem kell, ezek nem, nem feltétlenül ilyen nagyon komoly dolgok, de akkor akkor úgy, úgy éljük meg. Lehet, hogy hát egy fiatalemberrel, igen. Sokszor, ha visszatekintünk erre. Igen, mint igen a... lehet, hogy bennem azért. Tehát, hogy én, én nekem voltak ilyen szorongós iskolai időszakaim, tehát, hogy azért talán főként általános iskolában. Ö, de hogy, hogy, hogy, hogy ilyen igazi traumáim nem voltak. Nem is kell, hogy legyenek, mert most láttam vendége arcát, hogy így elgondolkodik. Én, Én azon hát, gondolkodok, hogy ezt a Serge gainsbourg hogy kell kiejteni? Bocsás? Serge Gainsbourg. Igen, az egy dolog. És mi a dal címvel? Le Poisson de Lila. Az azt jelenti, hogy a, a, a Lila állomásnak a kalauza. Hát akkor kalauzoljuk el magunkat Párizsba. Jöjjön ez a szép dal. Je suis le poinçonneur sonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du rider Digeste. Et dans ce bouquin y a écrit, que dégace la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zoave, au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Où point sonneur des lilas pour un valide changer opérant. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en amène jusque dans mon lit et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vagues, je vois des vagues Et dans la brume au bout du quai je vois un bateau qui vient me chercher Pour sortir de ce trou Je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Mais le bateau se taille Et je vois que je déraille Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous le point sonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloque Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. J fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou Et on me mettra dans un grand trou, je t'en prendrai plus parler de trous, Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous Ránézek a kártyámra, Szerzs Génzburg dala után folytatjuk a klubrádióban a beszélgetést Rényi Ádám íróval, médiaszakemberrel, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezetőt Szegő János hallják. Az eddigi három megjelent kötetedet valaki emlékének ajánlottad mindegyiket, az elsőt Lukács Péter, a második a Szűcsedit, a harmadikat, amit már említettél, és nyomon a legközelebbi és legfájdalmasabb, édesapád Rényi Gábor emlékének tetted. Ezek mind nagyon erős és fontos gesztusok, mint hogyha innen nézve viszont gyászmunkák is lennének ezek a könyvek nem tudom, a másik két emberről beszélnél-e mert ő... ezek azért a nyilvánosság számára tett jelzések is. Igen, ők barátaim voltak, a Lukács Péter osztálytársam volt a középiskolában, barátom, az Edit pedig munkatársam volt az RTL-nél, és szintén nagyon jó barátom, akik ők már, ahogy sajnos édesapám is, ők már nincsenek velünk, és hát valahogy úgy éreztem, hogy hogy így, így egy kicsit itt, itt, itt maradnak valahogy velem, és, és nagyon, hogy mondjam, nekem gyakori témám a, a halál. Hát nagyon sok halál novellátban, bocsánat, ezt pont Igen. Az, annak ellenére, hogy szerintem az én írásaim talán többségükben viccesek, vagy hát legalábbis az a, te, az, az, az a, az a tervem velük, de, de van egy nagyon, na, nekem nagyon hogy mondjam, tisztázatlan viszonyom van a halállal, nem tudom nem, tudom, nem tudok mit kezdeni vele és, és tulajdonképpen az, hogy, hogy időnként játszom vele, akár kinevetem akár groteszk helyzeteket teremtek a, a halál körül az azért is van, mert, mert valahogy megpróbálom ezt, ezt így magam számára feldolgozhatóvá tenni, de de, de nehéz, tehát, hogy nem, nem, nem, ér, nem érkeztem meg ebben a, a dologban, és, és nagyon, ne, nem tudom, igazából nagyon nehezen tudom felfogni azt, hogy valaki, aki, aki volt, az, az, az nincs, és... Mert nagyon sokszor ezek a tétjei, ezeknek a noveleknak, bocsánat, hogy a szöve nem is a gyász, meg a, a, annak a továbbélése, nem tényleg a halál végzetessége, és egyértelműsége, hogy onnantól nincs mese, nincs mese. Tehát Igen. ennek a banalitását nagyon erősen dolgozott föl, de Igen. humorosan sokszor, de attól még tragikusabbak Igen. lesznek ezek a fekete váltások. Igen, de hozzátartozik, és ezt többször is elmondtam már, hogy, hogy a halál bizonyos értelemben egy, egy novellistának egy, egy hát szabad ilyen, nem tudom én, ilyen profán módon fogalmaznom, hogy, hogy egy jó eszköz is, mert mert ugye minden történet akkor működik, hogyha van tétje. És ugye egy, egy rövid novella az különösen ott, ott, ott nagyon gyorsan kell magasra menni és mélybe zuhanni, hogy, hogy, hogy legyen, legyen tétje, legyen valamitől érdekes és meghatározó. És az életnek az elvesztése az, az, az, az, az, az nagyon egyszerű és mindig működő megoldás. Mert hisz nincs nagyobb tét annál, mint az életünk. Hát erre nem tudok mit mondani, csak tényleg az, hogy ezért is érdekesek ezek a novellák, hogy milyen váratlanul leselkedik ránk az, amiről egyébként pontosan tudjuk, hogy bármikor jöhet Igen. értünk, és ennek a, a paradoxonjával is dolgozol, mint, a, mint az igazi jó novellisták. A Monty Python egyik dalát hallgassuk most meg Rényi Adán utána pedig még hamarosan beszélgetünk zenékről is, meg még irodalomról is, úgyhogy következik a Spam The Song That Goes Like This. In every show, there comes a song like this. It starts off soft and low, and ends up with a kiss. Oh, where is the song that goes like this? Where is it? Where? Where? A sentimental song that casts a magic spell. They all will hum along. We'll overact like hell. Oh, this is the song that goes like this. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Now we can go straight into the middle eight. A bridge that is. For me, I'll sing it in your face while we move the embrace, and then we change the key. How are you doing? That's awfully high for me. But everyone can see we should have stayed in deep For this is our song that goes like this. this. That this song goes You're standing on my toes Singing our song That goes like this I can't believe there's more It's far too long, I'm sure That's the trouble with this song It goes on and on and on A Song That Goes Like This szólt a Monty Python-tól. Rényi Ádám a közlés mai vendége. A három eddigi könyved számodra milyen belső évet rajzol ki? Egyáltalán te látsz -e valami, hanem ah, nem is fejlődés történetet feltétlenül, de valamilyen mozgási szakasz vagy rezonanciát? Mm -hmm. Én igen, de kíváncsiak, hogy te hogy látod. Én is látok egyébként. Jaj, jó. É, és hogy mondjam, bizonyos, tehát, hogy, hogy, hogy minden irányban látok. Ugye egyrészt azt gondolom, hogy Ugye az első könyvem, az találkozó, annak a novelláinak egy részét, azt 30, hogy is, 33 éves koromban írtam, vagy akkor, tehát a 30-as éveim, első felében, meg második felében írtam, és akkor ilyen 40-es éveim elején fejeztem be, és, és nagyon meglepetés fókuszú voltam, és nagyon, nagyon az izgatott, hogy na csavarni egyet, na meglepni az olvasót, és, és nagyon száguldottam a, a, a végkifejletek felé. És a második könyvemnél, a Bezzeggyereknél pedig azt éreztem, hogy, hogy ott, ott, ott jobban eltaláltam a karakterekben, kicsit mélyebben meg tudtam őket rajzolni. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy talán, talán ha, ha lehet ilyet mondani, hogy, hogy, hogy így ilyen igazán jó novellák, amik, amik ilyen klasszikus értelemben is novellák, amit az Irodalom Történet is novellának nevezne, hogy azok inkább a bezzeggyerekben uh -huh. kezdődtek el. És és, és azt hiszem, hogy az Erika néni az pedig egy, hogy is mondjam, az egy, ott, ott talán azt mondanám is, hogy ezt egy kritikus írta, és olyan és, és nagyon jó leső visszajelzés volt, hogy, hogy ott olyan egyenletesen lett, tehát, uh -huh. hogy ott ott van egy ilyen, mert nyilván ezt most így, így egymás közt, hát minden kötetben vannak jobban sikerültek, és vannak olyanok, amikről a szerző, vagy hát én magam is azt gondolom, hogy hát, hogy valami, van benne valami jó, vagy egynek jó, de hogy, hogy nem, nem, annyival, nem annyira magával ragad, vagy nem annyira emlékezetes. És Ez mindig így volt, kosztolánya, meg mixált esetőből, csak megengedhetjük magunknak, hogy a válogatásokat olvasok, igen, igen, igen, akarjuk igen. a jelen irodalomnak mindig az igen, a csodája, hogy van egy szinkronítás. Igen, Bocsás, igen. nem, nem, nem. dehogy is, persze. Szóval, hogy, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy, hogy, a, hogy talán az Erika nénénél van egy, egyfajta olyan olyan érzésem, hogy, hogy, hogy, hogy ott azért úgy nem, nem nagyon lógnak ki lefelé írások. Az, hogy 30, annak mi a jelentősége túl a Mennyi 30 című klasszikus talinista viccen? Hát igazából én nagyon hogy mondjam, én, én, én sok szempontból televízióban szocializálódtam én, én, én, én dolgoztam sokat tévéknél, tévéműsorokban is és, és kommunikációs területen különböző tévéknél és nekem van egy ilyen formátum fixáltságom uh -huh. tehát amikor az elsőt megírtam és, és 30 lett benne akkor amikor úgy döntöttem hogy lesz egy második akkor abban is, az is akkor lett kész amikor lett 30 és ha már volt két ilyen akkor nyilván harmadik is ilyen lett Világos. Nekem a kritikák is sokszor hozzák az őrként meg a karintit. Még egy név van, akit itt szerintem fontos meg, az Békés Pál a, a bélyegjeivel, meg a rövidebb történeteivel. Nem Aha. tudom, hogy szereted a Békés Pál. Hát a, a, a két balkezes varázsló ja. volt egy nagy, nagy fontos, fontos élményem gyerekkoromban, színházban is egyébként mm -hmm. láttam játékod, de nem, egyébként érdekesen nem szokták említeni, de lehet. Akkor én most megteszem. Nekünk is formátum fix, fixációnk van élőadás, mert egy logopéd problémánk is bocsánatot kérek, úgyhogy következzék az utolsó előtti dal, és az utolsó beszélgetés jön majd utána, de most Joan Hickson énekli a Miss Marple Nem énekli, az egy instrumentális. Akkor elnézést kérek, az élőadás varázsa. Következik a Miss Marple főcímdala, utána pedig a zenékről beszélgetünk, a Ádámmal a, a belsőközés adásának végéhez közeledünk, de mindenképpen beszélgessünk a zenékről, Miss Marple, te akkor inkább Miss marple vagy, és nem mint nem, Ez nem olyan, hogy az MTK Fradi, de azért uh -huh. Ez egy, egy, egy komoly kérdés, amin nem készültem már mint, hogy is most... kész válaszom, de talán igen, inkább mi smártól uh -huh. vagyok. Hát szabiről feltételezi, hogy gyilkos lehet. És ez egy nagyon kegyetlen antropológia, hát, vagy nem, nagyon realista. Nem, inkább ez a, ez a hogy mondjam, ez a kisvárosi kell, vagy, vagy igen, vagy falusi, kellemes, uh, ismer, is, ismerettségek. Uh, karakterek, maga mi karaktere is. nagyon Teázás közben nem beszélgetünk gyilkosságról. Igen, igen, és én, én nagyon szeretem az idős női karaktereket. Nálam én, én, én idős női karakter tudok legjobban élni, és fiatal férfit tudok legkevésbé. Mm. Ez érdekes. Most menjünk vissza, akkor a legelejére ide lapozok. Ugye egy Edith Piafal indultunk. Már Éva énekelt a szerelem himnuszát. Minden valamit el, hogy van, miért van. Igen, valami nagyon rövid ilyen programmatikus. Egyrészt, egyrészt én francia szakra jártam, nekem a ilyen francia sanzonok, azok, azok, azok közel állnak a a, meg kétanyelvű meg, francia gimnáziumban jártam a költségbe. Tehát ez, ez, ez a francia zenei kultúra, ez nagyon közel áll hozzám, és nagyon közel áll hozzám Várjéva, aki az egyik kedvenc színésznőm, és egyébként az ő Pia annak idején több mint húszszor uh, láttam, és, és, uh, és nagy, nagy csodálója vagyok, uh, és pont remélem, hogy most uh, szeretnék elmenni Pécsre, ahol, ahol most játszik, és szeretném megnézni őt a nyolc nőben. Uh -huh. Úgyhogy őt ő, ő, ő, ő nagyon közel áll a szívemhez. Milyen mit is osztakovics magával igen, Igazából erre nem tudok nagyon konkrét választ adni, egyszerűen nagyon-nagyon tetszik. Akár, na, gyakran csak úgy, be, úgy, úgy a Youtube-on kikeressem mm -hmm. és, és meghallgatom, akár többször egymás után. Valahogy nagyon, engem nagyon tudom, hogy kicsit commerc mostában sokat, ugye filmekben is használják, meg én színdarabban is találkoztam vele, de én hát nagyon, szeretem, nagyon szép. Igen, A Budapest nagyon nagyon Vorkomot hányszor letted. Hát én én, nagyon, én én ezeket a Pesti kuplékon nőttem fel. Nekem a, a nagymamámnak még a lemezli volt, és volt neki Budapest Orfeum lemeze, meg Baudics Béla lemeze, meg, meg Kismanyi lemeze, és akkor én ezeket nagyon szerettem, és a, a tehát amikor a, a Budapest bár elkezdte ezeket uh -huh. visszahozni, akkor nagyon úgy mosolyogtam magam, hogy én már én ezeket már, én, én, én sokkal régebről is, Igen, before it was cool. hogy, hogy és, és nagyon mai napig én ezeket úgy, hát nem mindet, de sokat tudok kívülről. Ugye a Gainsburg, akit én továbbis valószínűleg. Igen, Gainsbourg. igen, Bocsánat, hát ő is, a, is a frankofon, a a igen Igen, a, a, a gimnáziumban uh, találkoztunk a, uh, először, az ő dalaival, és én nagyon, nagyon szeretem, és, és, és volt is több CD-m, és, és, és hallgattam, és szerintem ő nagyszerű, nagyszerű muzsikus volt, és a lány is milyen csodás színésznő. Igen. Volt még a Spamolott, és még hátra van a Nyomorultakból egy szép dal, a Igen. Ez a zenész színház iránti oltatatlan vonzalmadnak lehet a jelölője. Ugye? Igen, én nagyon, én általában nagyon szeretem a színházat, és majd hogy nem azt mondom, hogy színházi mindenevő vagyok, egyedül a, a ba balett befogadására valahogy nem vagyok alkalmas, de, de tényleg a monodrámától az operettig én, én, én mindent szeretek, hogyha jó, és és, és mondjuk most pont, pont a legutóbbi élményem a Madács színháznak a, az új felújított nyomorultak előadása az új szereposztással, és, és szeretem benne ezeket a monumentális nagy jeleneteket, és ezért választottam a végére egy ilyet. Köszönöm szépen, hogy ezeket is elmondtad, ugye mindjárt meghallgathatjuk ezt is, ugyanis elérkeztünk a mai adásunk végéhez, vendégünk Rényádám író kommunikációs szakember volt, köszönöm szépen, hogy felolvastad ezt a még megjelenés előtt álló szövegedet, beszélgettünk egy kicsit a zenékről, meg az eddig életedről is. Most zárásról akkor hallgassuk meg az említett utolsó dalunkat, a nyomorultak záródalát. A jövő héten rőrigezted íróval és műfordítóval, szintén Franciás várjuk önöketén, addig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a szerkesztő pálimárk és a hangmérnök. Csor nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. There is a life about to start when tomorrow comes. Will you join, join in our crusade who will be strong and stand with me. me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the, the fight right that will give you the right to, right to be, to be free? free. Do you hear the feeling? It is a all the people who will not be saved.